<coughs> jag ska nog ha den här lite närmare, tror jag. Där någonstans. Låter det bra vara dig? Martin, det här funkar inte för mig. Jag hör mig en, en fjärdedel sekund efter. Var med då? Ja. <laughs> ja kan vi kan väl bara... Vi kör bara. Vi kör bara. Hej och välkomna till Radio Råsunda, ett radioprogram om AIK-fotboll. Vi som står i studion här är jag, Björn Engebo, och med mig har jag Kristoffer Svanemar. Yes, vi hade ju tänkt döda Bangoragate här en gång för alla och lägga den diskussionen åt sidan. Och där har du ju, diskussionerna ju delat AIK-lägret lite grann kan man säga. Det kan man säga. Inte delat helt och hållet, men åsikterna går lite isär om, om hur mycket man ska ropa det ena eller det andra och... och... Och så. Eh, och där är du och jag lite... Vi är inte överens riktigt. Vi är inte riktigt överens, nej. nej. Jag, jag är ju på den, den sidan som kanske tycker att det här är... Jag tycker att det är helt okej. Okay. Eh, jag, jag tycker inte att det är OK att ropa diverse. Liksom. Jag kommer inte ställa mig upp och applådera åt Mohammed heller. Men jag kan någonstans förstå Förstå valet av Älvresborg. kan jag göra. Mm. Eh, ja. jag, jag, jag köper det du säger. Men och jag köper att han är i Elsborg och jag förstår varför han gör det. Men däremot kan jag säga att jag är fortfarande, från början var jag riktigt riktigt arg på honom. Då kände jag att då skulle jag lätt kunna ha stått där och skrikit diverse saker emot honom. Men det som jag känner idag är att jag är fortfarande är lite sur på honom. För, att, för hur, han, hur han sitter på presskonferensen i Borås. Och han är ledsen, han sitter med sina hundögon och han, han vill verkligen vara arg men han kan inte. Och sen när man då får informationen från AIK att de har varit med de har erbjudit honom. Men på grund av pengarna så vill han inte komma till AIK utan han vill komma till Allesborg. Mm. Ja, alltså det, det, det är intressant. Det är ju AIKs version såklart. Mm. Eh, det man ska lägga i, i, det jag värderar väldigt mycket och som jag tror att det faktiskt har gått till, är ju att det är ju Celtic-spelare fortfarande. Mm. Han är ju där på lån. Celtic vill ju tydligen inte ha honom där, med tanke på utlåningen förra året och med tanke på utlåningen i år det tyder på att de vill sälja honom. De tyckte att det var, de tyckte att det var en bra lösning att, att visst, vi AIK kanske tog halva lönen eller en tredjedel av lönen förra året och lät han spela i AIK i Europa League. Eh, och tyckte väl kanske att det, det kommer att vara ett bra fönster. Vi kommer nog få in bud på, på killen eller få tillbaka han riktigt bra. Eh, nu hände ju allting som hände i skotska ligan. Rangers åkte ur och de har ingen motstånd och, och allt vad det är. Bangora har inte lyckats ta en tröja. De vill bli av med honom. Vad passar då bättre? bäst egentligen är att låna ut honom till AIK som kanske inte ens kommer spela i Europa. Troligtvis. Inte i Europa men vi hoppas fortfarande på Europa men det är en lång väg dit. Eller låna ut honom till Elfsborg som där Celtic såklart hoppas att han kommer spela i Champions League. I sämsta fall som trenden har sett ut hittills så blir det ju Europa League för dem. Eftersom de kommer få en bra sidning till i alla fall Europa League. Och därifrån ett bra skyltfönster för att sen kunna sälja honom. Så att jag tror Framförallt att Celtic har legat på väldigt hårt för att han ska välja Älvsborg. Just för att få ett bra fönster för att sen kunna sälja honom vidare. Och minska liksom, blödningen av den stora lönen och den, det, han, det han kostade Celtic helt enkelt. Det är fortfarande. Det är inte Celtic som, jag, som, jag, som stör mig. Och det, är inte, det är Bangora som stör mig. Egentligen så skulle det inte störa mig ett dugg om man inte har ett hjärta. Det skulle nästan göra mig glad om man sa att det här är skit samma. Jag är en fotbollsspelare, det här är min karriär. Jag måste göra det här för min familj, för min försörjning, alla som jag känner. Jag måste hjälpa min familj här hemma jag ser i lånet. Fine. Men han sitter och ser så ledsen ut. Han vill vara i AIK och möjligheten faktiskt fanns att vara i AIK. Det enda han behövde göra var att säga till Celtic. Jag vill spela i Ni kan sänka min lön. AIK betalar så här mycket. Och så får jag spela i som jag älskar. Precis som han har gått ut och sagt. att Det är det här, det är det här jag vill. Mm. Det, det är det som reter mig mm. och det är det som gör att jag fortfarande känner lite ilskad mot honom. Mm. Alltså jag, jag förstår, alltså, jag, det är inte så att jag fördömer absolut inte någon som kommer stå, han kommer i föra bur upp och han kommer i föra diverse liksom. Och, Definitivt. Och, och det är inte så att jag, jag, kommer, jag förstår alla som, som absolut väljer och, väljer och väljer att köra det i sättet absolut. Eh, utan det jag vill få fram det, det är lite andra sidan av myntet kanske och, och, och samtidigt så, så liksom, har ja, han kunde ha sänkt sin lön, absolut. Men hur mycket har vi rätt och liksom... Var det han själv som gjorde sig till den här älskade AIK-profilen eller var det vi, vi som gjorde honom? Liksom, det var ju inte han själv som utan att få frågan ställdes och sa jag kommer spela på, på nya nationalarenan nästa mm. år. Utan, jag tycker inte att det är han själv som, som riktigt gjorde sig till en så AIK-älskad och stor profil. Utan mm. jag tycker att det är vi tillsammans med till exempel AIK Media som gärna gör... Liksom vinklar intervjuerna till, till att liksom, du är en av oss liksom. eh, när jag kan förstå alltså hur mycket jag har man rätt att kräva av, av en kille som är, som är född 88 kommer från en av världens tio fattigaste länder eh, som, som liksom har de här, vi pratar ju inte den lilla sänkningen om man skulle gå till AIK så som jag har förstått det det, är ju inte, det handlar ju inte om det handlar ju vad jag har förstått mer än, än 50% av lönen som man behöver gå ner, behövde gå ner för att komma till AIK och då ska man dessutom väga in Celtics-intressen som vi var inne på tidigare. Och, och det är klart att han... Jag är snarare tacksam liksom för att jag fick, fick uppleva för att han var hos oss och allt han gav oss med att vi stannade kvar i Allsvenskan 2010, att, att Europa ligg förra året och framförallt den där fantastiska våren 2011 med, med Tette och Mohammed samtidigt. Liksom. Så att jag, och jag tycker att han var... Jag tycker att han var väldigt lugn i, i sina intervjuer. Och jag tycker inte att han själv liksom pussade klubbmärket eller var en liksom Kenny Pavey eller, eller Bojan eller sånt. Vad liksom. har vi rätt att kräva? Är han, är han liksom, har vi rätt att kräva att han ska sänka lönen 75% för att komma hem? och eh, Det finns andra grejer som har kan ta upp som är lite intressanta gällande det här. Mm. Eh, och det är liksom andra spelare som är hyllade som kanske inte har gjort riktigt samma sak men som någonstans ändå som det går att, att, att, att prata lite om. Yeah. Jag tänker dels på att Bojan gick ut ganska hårt. I en, i en krönika. På hans, eller ett blogginlägg. Där han liksom, Mohammed kunde visst ha valt AIK. Och då, då tänker jag lite så här. Bojan, jag älskar Bojan. Jag tycker att han är riktig chef. Mm. Och jag är lika där. Tacksam för allt han har gjort i AIK. Men. när, när Efter guldet 2009 så gick Bojan. I, i bräschen för det här kommer och ta oss. Och om vi är så dåliga så kommer ta oss. Vi är minst lika bra som förut. Det gick ju som det gick. Det kom in en ny tränare som ganska tidigt tydligen har sagt att nej men jag, jag tycker inte att du håller. Och vad lockade då? Då lockade pengarna i ungen. Och sen kom man tillbaka och halverade lönen. Och absolut, det är jättefint gjort liksom. Men vart var, vart var fighting spirit då liksom? Och vart var det här jag ska vara kvar och visa liksom det kommer en ny tränare som säger efter två träningar att nej men jag, jag vill inte satsa på dig. Lämnar man klubben då och, och väljer, väljer cashen som lockade för att jag tror inte att någonting annat lockade i videoton. Eh, och det är också intressant. För att det var ju ett skede där vi verkligen behövde bra spelare. Vi behövde verkligen liksom fanbärare. Vi fick in en tränare som inte har någon koll på vad AIK är. Och en av våra största profiler väljer att lämna laget. Liksom. Och ändå är han en hyllad AIK-hjälte idag. Är du med? Ja jag är med Nej, Jag måste bara fundera lite Om början. Ja mm. Den är intressant Alltså jag tycker att Det han gjorde då Tillsammans med Martin Är, är Det var fel liksom. Jag tycker inte att man lämnar laget I ett sånt skede liksom Där det verkligen behövs eh, Så att där Det tycker jag är risigt Men jag tycker fortfarande Att det är en AIK-hjälte Som kommer hem Och halverar lönen och så Men det mm. kan man kanske kräva av en sån kille Som ändå är aik I grund och botten Och det är det jag menar Med att vi kanske inte kan kräva det Utav Mohammed. Mm men, men, men hur kommer det sig att de killarna kommer undan tror du? Alltså varför, varför, tycker vi inte, varför var inte vi sura på Bojan? Varför tog vi på något sätt Bojans parti i det fallet? För det var väl ändå det som AKP sportarna gjorde. Alltså, Bojan och Tumba var ju de som det var synd om så vi var jävligt sura på ledningen, vi var sura på Alex Miller ja, enligt in och betdade sig. Ja. Och det, det var ju för att det tror jag var för att i grund och botten visade sig vara fel. Hade Miller fått vara kvar ett år till och vunnit guld och Bojan och Martin inte hade varit i laget då hade de kanske inte haft samma status i AIK som de har idag Bojan och Martin eh, nu visade det sig ju att det var fel, både Bojan och Martin kom tillbaka, eller ja hyggligt i alla fall mm. <laughs> eh, men det visade ju sig att ledningen hade fel liksom. man, man, även om Mille klarade sig kvar men det som är roligt i det här någonstans är ju att när Bojan lämnade så kom det en kille med dreads och hårband som heter Mohammed Bangura och mm. faktiskt räddade oss kvar Jo, för det var ju faktiskt, faktiskt Bangora som räddade oss kvar På eh, egen hand egentligen ja, Det var inte Miller, det var inte Goran Jubojevic Nej, det var det verkligen inte <laughs> Det var ju det var Bangora helt och ja. hållet på egen hand Precis Det, det är ju ingen snack om saken eh, Turina var väl också ganska bra eh, ja, Turina gjorde det skapligt också, ja Men, men eh, man vinner inga matcher utan att göra mål Och det gjorde Mohamed Precis eh, Så att eh, så jag tror kanske att Boy, alltså nu, nu är jag kanske ute och cyklar jättelångt men jag tror kanske att det ligger lite, lite och gnager i, i Bojans huvud liksom, att det, Mohammed kom in och blev den här frälsaren kanske på hans bekostnad. Liksom. Han var en spelare som fick lämna när det, när det blåste lite där och, och valde att lämna. Han hade kunnat välja att stanna, han hade satt ju på kontrakt. Liksom, mm. Så, att, så att han valde ju själv att lämna och en annan kille kom in, frälste, gjorde det bra och nu får Bojan sin chans att kanske ta lite revanche på det liksom, Och säga att Nej, men han kanske inte var så bra den här killen ändå mm. <kör> jag, jag, jag gillar Bojan jättemycket jätt Jag tycker att han är mm. så skön Och där har vi också en spelare som Kenny Pavey så man kan mm. ta in i det här exemplet. Nu talar jag kanske lite för dig här. Mm. Men eh, om man tittar på spelare som Bojan, Kenny Pejvi och Martin Motumba. De är spelare som har sagt under en lång tid och uh, uttryckt sin kärlek för klubben. Mm. Och jag tror i och med den starka kärleksutryckningen så har de tagits till sig alltså, av supporterna. Vi gillar dem mer på grund av den här. de är en av oss på ett sätt. För mm. att vi kanske förlåter dem för saker och ting. Mm. Banguras kärlek har väl varit lite inte lika stark han, jag tycker ju att han har uttryckt den och jag tycker att han har svikit oss mm. men jag kanske, skulle bli, jag kanske skulle bli argare på eller skulle bli argare om Bojan Djordic gick till Djurgården då skulle ju han inte vara mm. ett skit nej men precis, precis. Så att det går ju. och samtidigt så hade ju alltså vad jag vet så hade Kenny Pevis kontrakt gick ju ut han gick mm. som bossman mm. han fick ett erbjudande om lägre lön precis. men ville inte sänka lönen och då gick han till en annan klubb mm. Så där finns det ju också liksom. Nu, nu har ju han valt lite, lite sämre klubbar och han börjar bli gammal och så. Liksom. Ja, men det, det var också att han inte hade en alternativ. Han hade nog valt bättre klubbar om man hade kunnat. Ja, det hade han definitivt gjort. Och hade han i så fall gått till. till alltså, säg att han hade gått till Elvespore han också då, som bossman. AIK får inte en krona. Han var ju på väg till Elvespore. Ja, exakt. Redan innan kontraktet var på väg ut så mm. det ryktades det som att han skulle till Elvespore. Så att, jag menar, vad. Ja. Det hade varit intressant att se reaktionerna då mm. För där snackar vi verkligen en som har gått i liksom AIK AIK-kulturen liksom och mm. tagit den till sig ja, han har eh. stått på norra han är, ja, han, är, han är ju verkligen en av oss Precis, precis han, han och, där, alltid en och där tror jag någonstans att vi gärna ville göra Mohammed till en av oss, mm. medan han själv De intervjuerna jag har sett med honom så tycker jag personligen att han alltid har uttryckt sig väldigt ödmjukt och väldigt Sen är det såklart, alltså, står du i din sista match på den alltså, sista matchen någonsin på Råsunda. Allting är känslor Det är mycket, mycket liksom, känslor i luften och någon sticker fram en mikrofon och säger är det sista gången du spelar hos oss? Mm. Skulle det, du är, säga, det, är det sista alltså, gången du spelar på Rosunda. Eller kommer du tillbaka till, till den nya arenan? Ja, just det. Säger Precis. man nej då? Det gör man ju inte. Nej. Alltså du kunde säga nej. Du kan ju dra ut på svaret absolut, men, mm. men jag menar, det, ja, du säger ju inte nej. Derek Boateng har också lovat att komma tillbaka en dag. Ja, men precis. Men det är samma sak där. Hade Derek Boateng till exempel valt... han har fått ett dubbelt så bra kontrakt i Göteborg så tror jag att han hade gått till Göteborg. Det är högst troligt, men jag tror att han hade blivit lite irriterad också. Det hade man nog, och då är vi tillbaka till det här. Vad kan man egentligen kräva? Derek gjorde ändå... Han gjorde i alla fall minst en hel säsong hos oss. Medan Mohammed gjorde inte ens en hel säsong någon gång. Totalt en säsong kan man vill säga att han har gjort... Totalt en och en halv säsong till och med Han gjorde den höst 2010 En vår 2011 Och ja, så hösten nu Men han spelade liksom aldrig ens en hel säsong så att. Men ja, det, det är jätteintressant ämne Och det mm. finns ju som sagt Som vi är inne på, det finns många linjer Att gå på mm. så att, Men jag kommer att ha förståelse för de som buar Och jag kommer att ha förståelse för de som inte buar Eftersom att jag är en av dem Ja, jag, jag, jag håller med. Jag kommer inte bua Jag kommer däremot inte att ta honom tillbaka till hjärtat heller Minnena är där mm. och allt han har gjort för oss. Men, mm. men någon hjältestatus eller så har han inte. Det känns som att vi kan sätta punkt för det ämnet. Det känns här, som va? att vi, vi, vi har avhandlat det här ämnet. Ja. Vi, vi är nog färdiga med Bangoran nu för gott. Och hoppas att vi inte får återkomma i ämnet. Mm. Vi ska nu börja prata lite om försäsongen 2013 Just nu så är AIK på träningsläger i Kalifornien i Ventura I utkanten av Los Angeles har jag förstått Och i Ventura huserar vanligtvis ett lag som heter Ventura County Fusion i, de spelar i någon, någon typ av lokal liga jag, i Kalifornien. Det är inte MLS helt det enkelt. Inte MLS, det är inte LIGA Galaxy. Nej. Uh, och där är det dessutom insatt en extra träningsmatch uh, natten fredag-lördag kvart i ett lokal i svensk tid. Mm. Och alla AIK'er som är i området kommer in gratis. Uh, presenterat också av oh. AIK. Det som jag tänkte nämna här är ett frågetecken. Jag har försökt få fram information från det. Jag har varit i kontakt med flera personer inom AIK men har haft svårt att få riktig information. För det har kommunicerats ut då att det här är lägret. Det är tre veckor i Kalifornien. Det låter ju jättedyrt tycker jag. Men det, ja. det som man har sagt väldigt tydligt i alla intervjuer från AIK att det här är ovanligt billigt om man har ett, för att ha ett läger i USA. Mm. Vilket får mig då att undra varför är det så ovanligt billigt med ett läger i USA? Um, så det jag har försökt få fram vad om någon, någon annan har betalat eller hjälpt AIK med det här Men det är, enligt då sportchef i AIK så är det AIK som står för all kostnad Så att uh, min fundering är egentligen hur kan det vara så billigt Och det finns väl lite olika möjligheter till det Har du någon teori egentligen kring det här Kristoffer? Alltså vad jag, vad jag vet då förra året så var det väl Förra året var det väl endast Adidas lag som spelade turneringen eh, Portland är väl någonting av... Eh, tillsammans med LA Galaxy idag så är väl de typ Adidas fanbärare i MLS som jag har förstått det. Mm. Eh, och det luktar ju liksom sponsorturnering väldigt lång väg. Liksom. Mm. Vet du hur upplägget eh, brukar vara kring sånt? Jag vet inte men, men eh, alltså det, kan, alltså det man kan man bör ju liksom kunna lägga ihop ett plus ett och är det är det fyra lag som spelar en, en, en turnering som inte ger liksom Ja, vi, hej vi vann turneringen men mm. det ger ju ingenting annat än, än ett, par, ett par sköna matcher mellan, mellan fyra Adidas lag så, ja. så lägger man ihop ett plus ett så är det ju någonstans Adidas som anordnade eh, sen är det ju möjligt AAK ja, står för alla kostnader som är men vi vet ju inte vilka kostnaderna är om, om det är ju en turnering så att AIK måste ju En turnering anmäla man sig till eller så blir man inbjuden Och i mm. AIK inbjudna så vet vi inte Vad som står i inbjudan mm. Det kan ju stå att, att Portland står för, för Hotell och regi liksom Eller att Adidas står för det eller att, Så att AIK, ja de kanske står för flygbiljetterna liksom. det, det, det vet vi inte men ja Nej precis, att svara på frågorna kan man ju göra på olika sätt Precis, precis. Så jag ska väl göras också att Ventura County Fusion är också ett Adidas lag ja. Ingen skräll med andra <laughs> ord Inte Ingen direkt, skräll. nej precis Och ska också ha en av de finaste gräsplanerna i Nordamerika mm. Det är ju positivt Vilket är positivt, som vi kommer spela på många fina gräsplaner under mm. i våren mm. Precis, så det är, det. det är väl egentligen mitt stora frågetecken med försäsongen Försäsongen är ju till för endast i mina ögon att komma så väl förberedd som möjligt till, till allsvenskan. Liksom. Mm. Och, och hur, hur väl förberedd inför allsvenskan är du om du har spelat på perfekta gräsplaner? Ett par matcher eller alternativt på ett par konstgräsplaner ja, det är här i Sverige. Konst, det är väl konstgräs i Portland också. Ja, det är det va? Men, men det är ju bra i premiären mot äh, Älvsborg förstås. Ja, det är det ju. Det är ju um... definitivt. Men eh, sen är det ju andra frågor också liksom att det är... Det är ett hyggligt klimat där Det är inte, inte långkalsongen som det är här just nu ja, I alla fall i Ventura där de är nu I Los Angeles, där är det varmt och fint ja, där är det varmt men, och men Fortland fint. har väl ett liknande klimat Vad vi har här ja, ja, det är möjligt det är möjligt. Men på plastgräsmattan mm. Men alltså, läger i USA det, Jag är ju i läger Jag tycker att det är jättebra med läger Gadda ihop truppen, alla nya spelare ska in och så. Det finns ju inget bättre, bättre sätt Att gadda ihop en trupp än att åka iväg På grejer och, och vara med varandra Även utanför planen så att på så sätt så, så tycker jag att det är jättepositivt. Sen ställer jag mig frågan till, nu visste det är svenska kuppen och så också, vilket är jätteviktigt för oss, men, men jag tycker nästan att det är lite få matcher på hemmaplan mm. för att liksom ställa sig in i, i klimat och, och bollstuds och plastgräs och, och dåliga gräsplaner och sånt. Jag skulle gärna se någon match till och, och Sen är ju all, försäsongen ska det ju bytas liksom. Du ska ju byta hela elvan i paus och sånt. Och, och... Jag har verkligen alltid alla år Älskat försäsongen på Skyteholm mm. Det har ja, ju varit, jag har det, varit det. Bland, bland Mitt gäng i alla fall så har det varit tradition Vi, mm. vi har gått på alla de här matcherna och fryst av oss mm. Med pluntan med, plunta, med whisky i jaktfickan mm. det, det hör ju till Det, det hör ju till uh, Så det är tråkigt känner jag att vi inte har det på samma sätt Men uh, nu kör vi uh, Svenska kuppen på Skyteholm istället mm. Vilket kanske kan bli lite samma sak, men troligtvis blir vi visiterade innan vi går in. Och ja, och troligtvis så kommer vi bry oss lite mer om resultatet än vad vi har gjort på Skytholm tidigare. Exakt. För nu är det ju det är kritiskt läge vi går in i. Även om det är, för mig så kommer det fortfarande kännas som en blandning av försäsong och, och tävling. Liksom. Mm. Men ju närmare vi kommer, desto mer kommer det nog vara... Jag menar, tänker vi på förra året med Europa League och hur pass viktigt det är, dels för vår ekonomi och dels för liksom, ja, upplevelsen och, och värdet på hela AIK, liksom, så, så är det ett jätteuppsving med, med Europaspel. Och, mm. och det skulle vara guldvärt att få, få köra det ett race till liksom. nu när vi har erfarenheten på, som vi säger, på i stort sett hela truppen. Så ja, jag mm. hoppas AIK går verkligen all in. Mm. Vi hoppas att äh, laget kommer tillbaka samma spel från Nordamerika så vi kan. Vilka vi möter vi nu egentligen? I en, det är Hamstav, det är um, Örgryte och Syrianska. Vi precis, vi så, precis så. Mm. så att det ska, på pappret så, så är det nio poäng. Liksom. Mm, precis. Nej, men det, det, oavsett så känns det ju väldigt viktigt att vi kommer in bra förberedda den här säsongen. För det har, det har vi inte gjort de senaste åren. Det har börjat precis som Andreas Alma sagt i intervju. Vi har börjat svagt alla mm. säsonger. Mm. Om vi kan börja så starkt som vi som AIK brukar avsluta sina säsonger, ja. så, så känns det som att vi har större chanser ja, att vinna. Vår har ju varit problemen och, och, och det känns som att man borde man borde ha en tydligare plan om hur man ska komma förberedda in. För, att, för att tydligen så har ju liksom tydligen har det inte varit vi har inte varit tillräckligt förberedda. Nej. Och då är frågan ska vi för det har inte varit skador det har berott på. Nej nej nej, vi har, ofta har vi ju ofta, bra. Vi inte, ja precis. Så det, jag vet faktiskt inte vad det beror på och, och det, det är sjukt svårt att svara på. Eh, vi kanske kan ta in någon som är, som är mer liksom, jag vet inte, vem ska man prata med om sånt? Liksom? Men det, det är ett svårt ämne och, och det, är sjukt, det är sjukt viktigt att de, att de är förberedda i år. Och det är frågan, ska man spela många matcher eller ska man spela få matcher? Och, nej, det är svårt det där. Kollar man, på, kollar man på eftersom höstsäsongen är vi riktigt bra och då har mm. vi spelat många matcher mm. AIK är ju ett höstlag helt ja. klart. Det är ju alltid bättre efter sommar på ja. så har det varit under alla år Det <skratt> ska sägas också med på lägret så är det 26 spelare och 8 ledare mm. Jag tror att truppen ordinarie är väl på 23 spelare men vi har med några ungdomsspelare Mm. men vad är vinsten för Aik att ha samarbete med Portland förutom att vi får på fina läger till Portland? Det är väl just det att vi får ja. dit och de bjuder på boendet kanske. Ja. Så att, ja. Men men var vinsten vad, vad tror du att vinsten är för Portland? Då? Hur starkt attraktion så har Aik på en liten turnering? Eh, jag men, jag men tror AIK kanske inte är att största klubben. Ja men precis. Jag, jag tror inte att att samarbetet just med Aik kanske är det som lockar absolut mest. Utan jag tror att det kanske är mycket, samarbetet kanske har mycket med att göra det som vi inte ser till exempel Björns scoutingresa, liksom mm. En spelare kanske inte håller måttet för AIK men, men man kanske hjälper varandra med scouting till exempel. Portland, Björn kanske slipper åka till USA om det finns intressanta spelare utan kan få, kan få feedback från Portland istället hur den spelaren ser ut utan att behöva åka dit. Och, och vice versa kanske när Björn åker till på sina Afrika-resor som det är nu. Då. För några år sedan var det ju Sydamerika men nu är det Afrika mm. som gäller. Så att, Jag tror att det kan vara ett samarbete på den fronten kanske då, som är som är liksom samarbete. För att nå utlånade spelare kors och tvärs tror jag inte ger så speciellt mycket då det är så pass stor skillnad på kvalitet mellan ligorna skulle jag säga. Precis och det är ju så väldigt väldigt långt bort också. Ja vi, men vi, Man vill ju gärna ha lite koll på sina utlånade spelare även om vi då har ett bra samarbete och de kan rapportera om våra utlånade spelare så vill vi ändå veta, vi vill ju kunna titta på våra utlånade ja, spelare. Ja och, och framförallt så, så handlar det om, lånar man ut en spelare så är det väl Alltså för AIK-måttmätt så är det ju för att få, liksom en, få tillbaka en spelare som har utvecklats. Precis. Och då ska det ju vara i en miljö som är så pass lik den, den miljön man vill ha spelaren i. Mm. Så att det lönes sig inte för AIK att låna ut en spelare till USA skulle jag säga. För att det är en så pass stor så pass stor omställning att, att det, det kommer inte minna ut i något vettigt. Utan så jag tror att ett samarbete är väl snarare... Rent eh, försäsongsmässigt AIK är nu mm. och sen kanske även lite scoutingmässigt mellan klubbarna, liksom Att de delar med sig av erfarenheter och spelare och så vidare. Ja, det, det konstiga i det tycker jag ju då är, att, är hur pass uttalat det här samarbetet är. För att det är ju om man tänker det är så pass litet samarbete. Det är ett försäsongssamarbete, eventuellt mm. lite scouting. Mm. Men vår sportchef och vår scoutingansvarig, de känner säkert ledare i andra klubbar också. Mm. Eh, där vi inte har uttalat samarbeten, där man tipsar varandra och hjälper varandra. Mm. Men just med Portland så har vi ett uttalat samarbete. Mm. Det är möjligt att det är någon Adidas-grej här också. Det kanske mm. låter läsa lite konspiratoriskt. Ja, men det är, ja, men det är, det är det det med... ju det vi gör också. Det är ju att gräva riktigt djupt. Och, <laughs> och det är någonstans där vi, det vi ska göra. Så att... ja. Nej, men det, det är ju klart att det är möjligt att det är så. Det ska vi inte... Alltså, det är klart att det spelar in liksom. Mm. Samma sak som att det, det spelar ju ofta in liksom... Klubbövergång, alltså spelarövergångar i, I de absolut största ligorna i Europa Så är det klart att En slatan en, en, en Ibrahimovic Nike vill ju ha honom i en Nike-klubb Så det är klart mm. att det kan förekomma lite pengar Man hjälper klubben att värva spelaren Så mm. att det, det, det är klart att det är så Och det ska vi inte... Precis som vi ska Peab vill ha bra spelare på Friends Ja men precis ja. Så att vi, ska ju inte, vi ska ju inte blunda För att det kan vara liksom Adidas har ett finger med i spelet Där också Sen hur, hur pass mycket och vad, vad det minner ut i och vad det ger för både AIK och Portland Det är ganska svårt att svara på mm. oh, visst är det så Men rent sportsligt så tror jag att det finns, sportsligt liksom spelare så där tror jag att samarbetet är väldigt väldigt litet Ja, och det känns som det. Det är svårt att se vad vi skulle kunna få ut av det på något annat sätt. Det är, ja. Jag tycker absolut att det är positivt än så länge allting som vi har hört. Det finns ingenting negativt med det som vi har Nej, och det man har hört ifrån spelarna är ju att det är ett bra läger och det mm. ger väldigt mycket. Och så länge det är frid och fröjd och, och dessutom så är det lite... Det kan vara positivt också. Jag menar det här La Manga-lägret, eller Copa del Sol, eller vad det heter nu. Det, ja, det känns lite 90-tal, liksom. Och... Ja, men det är precis vad jag tänkte. För här i Portland så är man nöjd för att det är faktiskt en stad där man ja. kan gå ut och, och se saker. Man kan ja, och, människor och och och och halva, se vårt, halva vårt fotbollslag förra året vart ju mer intresserade av att börja spela basket efter de hade varit där. Så att det, det kanske är något sånt också, att spelarna trycker på. Jag vet inte. Ja, jag tror också att det är fruktansvärt skönt för alla småbarnsföräldrar att få komma med dem lite. Faktiskt. <skratt> Faktisk. <skratt> Sista punkten vi har är väl egentligen Silicisen som alltid vid den här tidpunkten på året. Mm. Eh, och det, det känns ju... Våran Silicisen har ju varit väldigt lugn. Är det en ovanligt lugn Silicisen? Ja, nästan läskigt lugn. Mm. Eh, det som har varit det största utropstecknet på våran Silicisen är ju en icke Silicisen med just Mohammed då, som vi har. Mm. Men den har vi satt punkt för. Ja, man. Eh, däremot så kan man ju titta lite grann på vad vi har. Eh, och jag gillar ju att prata... Jag gillar att prata lagdelar. Mm. Man kollar på ett, målvaktsuppsättning, en backuppsättning, en mittfält och ett anfall. Mm. Eh, och, och som man börjar ju alltid med målvakter. Defensiven är ju prio ett. Precis. Framförallt i AIK. vi gör aldrig sex mål en match utan vi mm. vinner med 1-0. Det är så det funkar. Mm. Eh, och där har vi ju utan tvekan allsvenskans bästa målvaktsuppsättning, det, det tror jag ingen kan säga emot. Nej, jag är helt och hållet överens. Ser man jag... första målvakt så kan nog Ivan, han kan blanda och ge, men ser man till två målvakter så har vi absolut de, bästa, de två bästa målvakterna Man känner sig aldrig orolig när Kenny står i mål. Det, aldrig. Det, det är lugnt, Han är aldrig riktigt bra. Och framförallt så verkar han köpa rollen. Mm. Han har tagit rollen som andra keeper, han vet vad det är som gäller och det är inget gnäll med det. Liksom. Nej, och han känns som en riktigt bra kille också som sprider, ja. sprider glädje och en bra kille. En bra kille och en ha. fruktansvärt bra målvakt när mm. han väl får stå. Absolut. Och Ivan är ju Ivan. Jag, jag, ja. jag tycker att han är bättre bästa målvakten i allsvenskan. Det kan ja. vara så att jag är lite partisk. men Jag, jag, jag värderar honom högre än Per Hansson. Ja men det gör jag nog också det vill jag säga. Framförallt så kan det nog utan tvekan vara lagets absolut största vinnarskalle. Mm. Och det har vi sett prov på ett gäng gånger. Vi kan leda med 3-0 hemma mot Örebro i 89. De får skjuta ett skott från 20 meter som smeker stolpen och går utanför och han blir vansinnig för ja. att ingen pressade skytten. Nej. Och sånt blir jag glad av att se. Sånt tycker jag är positivt. Absolut. Och sen så, är det, så gillar jag väldigt mycket också när han står och, och, och drar ut på tiden lite i slutet. Och ja, inte riktigt lyfter upp ja där. exakt. Sånt man blir vansinnig när andra målvakter gör. Exakt. Eh, men det är positivt. Och något som vi ska ta upp med Ivan är att han håller på att förlänga kontraktet. Mm. Det verkar ju som att det blir klart i dagarna. Det skulle vara klart innan de åkte till USA. Ja, det är inte kommit något officiellt där än mm. Men de kanske, det lär väl bli påkritat när han kommer hem därifrån Då, kanske. Ja, då hoppas jag Det verkar det, för allting pekar ju på att det blir klart mm, Det är som, som Ivan själv säger Om spelaren vill och om klubben vill så blir det så Ja, och spelaren vill och klubben vill Så att det lär mm. bli så Då sitter han ändå på en hög lön, Men jag tycker att han förtjänar den lönen Absolut. Och det tycker jag faktiskt att han förtjänar bara på en match Och det är CSK om hon ska vara borta Ja, jag he's, håller med dig. Och he's... man ska inte snåla på målvakten heller. Målvakten är ju är ännu, det har vi ju lärt oss en Tommy jag, att det är ju den viktigaste positionen. Ja, är det att, inte så? Jo, absolut. Um, men Manu gör det ju en annan fråga. Så ja, det, det, det är Ja, den har vi städat av. <laughs> den har vi städat av. Uh, men back, uh, vi går vidare till backlinjen. Målvakten är... Målvaktena... Backlinjen. Uh, uh, backlinjen är... Eller backuppsättningen ska vi säga. Uh, vi har ju... Vi har ju sjukt bra Ja, så alltså backlinjen mittbaks. måste man nästan dela, dela upp i ytterbackar och mittbackar. Ja, precis. Det får vi göra. För att mm. mittbackarna är ju, är, ju, det är ju riktigt vast. Vi har ju, vi har ju Backman, vi har en skadefri Alexander Milosevic, mm. vi har eh, Per Karlsson och vi har Majstorovic. Alltså det är ju tre landslagsbackar, jag skulle säga att det är fyra landslagsbackar ja. egentligen. Och delar man upp åldrarna på de här så ser det också riktigt fint ut. Mm. Vi har en som är riktigt gammal, mm. vi är en som är född 86, en som är född 88 och sen som är född 91. Ja. Så att det är perfekt blandning på dem. Eh, ingenting att klaga på där. Men där kommer vi att tappa. Där kommer vi att tappa, det är bara att hoppas att vi cashar in ordentligt. Mm. Men min känsla är att vi inte kommer att casha in ordentligt. Jag, jag tror, min känsla är att vi har lovat Niklas Backman att han ska få lämna när han får ett bud. Mm. Han kritade på ett nytt kontrakt för att han vill för att, att Orkos skulle få pengar. Mm. Och då har vi garanterat känner vi en viss skyldighet mot honom. Mm. Samtidigt som vi har så pass stark mittbacksuppsättning så kan vi inte sitta och ha honom kvar och vara sur för att han inte fick gå till en större lön. Nej, och framförallt kan vi inte sitta och ha kvar honom just för att vi har så pass bra. Alltså i alla skadefria så har vi inte råd att sitta med, med... I mina ögon så är ju Backman och Milosevic de två. När alla är friska så är det de två som är start i ja, min ögon det är din ja. eh, och, och hur, hur vi än väljer hur, vilka, vilka två vi än väljer så har vi inte råd att låta de andra två sitta vid sidan Nej. för att till slut blir det sura miner liksom. mm. den enda är kanske inte blir sura miner på i pertan mm, och det är ju synd ja, det är synd alltså det är synd men, för, att, för då blir han petad ja men precis mm. eh, så att men eh, mittbackarna är, vi har fina mittbackar helt mm. enkelt vi kommer troligtvis kanske starta säsongen med bara tre av dem som vi rablade upp mm. Och då är det väl Backman som är först ut, om man säger så. Ja, det är ju han som det pratas om i alla fall. Ja, precis. Vi har Ovoså också på, på teknisk mittback, om inte annat. Ja, han, glöm han glömmer man, man glömmer bort honom för att mm. vi har så pass många andra som är bra. Mm. Eh, och sen så har vi även, skulle det krisa har vi Nisse som kan gå in och, och, och köra ett vikariat där centralt. Precis. precis. Men då kommer vi ju till problemet som jag ser det och det är ytterbackarna och det är ju också ett lite hypotetiskt problem för det, det kräver ju att någon av dem är avstängd eller skadad, annars Precis. Så, så tycker jag att vi har väldigt bra ytterbackar också jag tycker att vi har bra ytterbackar mm. det tycker jag, framförallt högerbacken Lorentzson tycker jag är, är fantastiskt bra mm. jag hyser större tvivel kring vänsterbacken du, där, är vi inte där är vi inte riktigt överens. Inte riktigt överens. Tycker jag tycker ju att vi är Allsvenskans bästa vänsterback. Kanske bästa vänsterback. Ja, kanske bästa. Ja, det, det kanske finns någon bättre i Malmö. Ja, ja jag gillar ju jag gillar ytterbackar som är som kan, som kan liksom borra och pumpa in inlägg. Mm. Nisse är ju fantastisk. Han är Allsvenskans bästa defensiva vänsterback. Det, ska mm. vi, det råder det inga tvivel om. Sen är det väl kanske... När vi inte har Milosevic på planen Det såg man en ganska tydlig trend När Milosevic blev skadad Så blev det Nisse som fick ta hand om uppspelen mm. Och det är inte hans starka sida Nej det är inte Han slår ofta bortpassningar det, det kan jag hålla med om Ja. Och, och där är det ju och dessutom så är han ju inte purung Nej men han är inte, eh, han är inte jättegammal heller Han är inte jättegammal heller Men eh, det är ju en bra Det tycker jag att han höll hela förra året Med Alls, allsvenskan, Europa, spelet allt sånt och, och körde på. Men en sån position kräver uppbackning tycker jag. Och vi såg tydliga tendenser att när han väl året innan var borta och vi spelade med till exempel Per Karlsson som vänsterback så fick vi problem på den kanten. Mm. Jag kan tycka att det är ett problem om han blir... AIK är inte en klubb som ska chansa tycker jag. Jag tycker att vi är tillräckligt stor klubb för att vi ska kunna uppbackning på samtliga positioner. Mm. Eh, och jag ser inte Den enda jag kanske ser som uppbackning där är Robert Oman Persson mm. Som har en vänster fot, Som är fysisk, som har hygglig snabbhet Och som, han är vikarierad lite som mittback också Så att det kan finnas uppbackning där Men, men eh, Annars ser ja. vi ute på halis På vänsterbackspostnaden Alternativet är ju annars också att flytta Lorenzson till vänsterkanten Om Nisse är borta Och mm. så kör man ju vår nya högerback Ja vi har ju en ny högerback La mm. Intressant kommer det bli Ja, jag är inte helt övertygad. Jag det är, är många, som, många som tycker att det är en bra idé. Jag, jag vet inte. Nej, jag vet inte alls, ska Nej. jag säga. Jag vet inte alls. Det kan nog sluta hur som helst, känns det som. Mm. Eh, han blandar ju och ger även som höger mittfältare. Absolut. Vissa eh. matcher är ju kanon. Och andra matcher så är det som att han inte ah, är på planen. Exakt. Jag kan tycka att det saknas lite... Hos honom så tycker jag att det, det är lite för mycket borra ner huvudet, slå inlägg liksom. Mm. Eh, men det kan... Det kanske blir alltså en succé är, också. Det är möjligt att han räcker gott och väl mot allsvenskt motstånd. Ja, absolut. Men um. sen är han ju, det är, det är ju, och det ska vi vara tydliga med också, att det är, det är tydligt från AIK att han, han är uppsatt som försvarare nu. Mm. Så att det är ju inte, han är ju, han är ju högerback nu. Och, och går vi tillbaka i till vänsterbackspåret lite så ville vi, det var ju väldigt mycket Ludvig, mm. Ludvig Lud, Lud, Lud, Lud, Lud, Lud, Lud, Augustensson. Ah, exakt så. Exakt så. Mm. Eh, där blev det ju inget. Nej. Och vad jag har hört och vad jag har läst så är det ju för att han krävde speltid. Eh, han ville helt enkelt vara första alternativ. Mm, det... eh, jag kollade på Göteborgs match mot eh, Shakhtar Donetsk, som mm. de heter, i Copa Sol, just, just för det. att jag hade, hade sett honom ganska mycket innan, men jag ville kika en gång till på honom och se vad det faktiskt var vi förlorade. Mm. Och jag tror att... Eh, jag tycker att vi kanske gjorde... Nu vet jag inte vad han får i lön där, men... Eh, jag tycker att det är surt att en spelare är fostrad i Stockholm på en position där vi kommer att kräva det kommer krävas att vi byter ut Nisse så småningom. Mm. Om inte i år så kanske nästa år eller året efter det. Och vi har en ung kille på den positionen som är liksom en framtidsman. Hamren har talat gott om killen. Uh, nu är Hamrens ord Precis. kanske inte... Men han är ändå landslagstränare. Det får man ändå... Eh, killen har en framtid Absolut mm. och, och det är på en position Där vi kommer, det kommer krävas Att vi förstärker mm. Och han är från Stockholm Så att jag kan tycka Att det är synd Att vi inte det lyckades är synd. Knyta till det, det, oss honom Det har ju talat om Att han, har, han är AIK-are också Att hans familj är aik och mm. Han är också en barnspelare. Och då vill man ju såklart Att han ska vara kvar mm. Men, Tydligen ju, så, var han inte Tillräckligt mycket AIK-are Nej så att han gick till Göteborg De mm. har ett fint De har en fin inmarschlåt Och sådär mm. Men jag, jag tycker ju, Rent principiellt Att man ska aldrig Lova en spelare speltid Nej det går ju inte så att det, det om, det, om det är liksom en del i ett krav så säger man det, nej det tror jag inte att Göteborg har gjort heller däremot så kan man alltid gå ut och säga en tränare kan alltid gå ut och säga att enligt vad jag har sett, jag har sett dig och jag mm. kommer satsa på dig, mm. du kommer vara mitt första alternativ, sen oh, krävs det för dig att du levererar mm. och jag tror, att, jag tror att faktiskt att AIK har varit så pass tydlig att du är inte vårt första alternativ, men på sikt så ser vi dig i den här rollen mm. däremot så har vi en ytterback nu som, vi, som är vårt första alternativ. Mm. Du får vara med och konkurrera. Ja, precis. För Nisse är ju, Nisse är ju ändå också kapten, eller assisterande kapten ja. efter tjänare. Ja. Um, och Nisse är ju en, jag, jag rankar honom väldigt hög, jag tycker att mm. han är en extremt smart spelare och han, han får fördelar hela tiden på grund av sin smarthet i huvudet. Han hinner före. han, mm. liksom, han är inte snabb, Nej. han är inte teknisk, men han vinner under duellerna, han vinner närkamper. Och... Mm, ja, ja, Absolut. Och får inte tala om hans vackra driblingsräder längs den här kanten. <laughs> Nisse Dinjo. Eh, nej men det är ju alltså, det är, det är klart Nisse, all heder åt Nisse. Liksom. Det, är, det, är, det är en chef och det är en pappa i laget som, mm. som alla lag behöver. Han är fruktansvärt bra defensivt. Sen är han ju, han är bara 33 år. Ja. Vi har Daniel Kärnström i truppen som fyller 39. Ja men precis. Han har fyllt 39. Precis. Men jag tror, jag tror att Nisse håller minst två år till som ordinarie så kan spela alla matcher. Ja, ja. Jag är inte med dig på den, på den bollen, det är jag inte. Jag inte Men tjärna är ju inte ordinarie heller. Nej. Sen är jag ju lite äldre. Men på sikt så kan vi i alla fall vara överens om att det kommer krävas förstärkning på vänsterbackspositionen. Det håller jag med om. Sen så vill jag lägga in, jag är nog ganska ensam om det, men jag är inte helt övertygad om Lorenzson heller. Nej? Jag, alltså, han är duktig och offensivt, men mitt problem med Lorenzson är att han... Det är som att han tänker lite långsamt, mm. som att han ofta hamnar i tidsnöd. Jag, mm. jag blir jättestressad på läktarna när han står där och han tänker, funderar, tittar fram och tillbaka och sen är det kört. Mm. Sen har han inga passningsalternativ kvar och får skicka hem den eller slå bort den. Jag håller med dig. Däremot så tycker jag att han har blivit bättre. Mm. Jag kände exakt så där också med honom i början. Mm. Eh, och det var lite samma problem som man såg med, med Patrik bojent som han valde att gifta om sig till. Mm. Det var lite samma i början, bara mm. det att Lorentzson lyckades komma över tröskeln tycker jag. Och tycker, jag tycker att han har blivit bättre på att värdera liksom, när, det, när han har tid att tänka Just det. och när han har tid att och, och köra liksom. mm. eller när han inte har tid att tänka snarare. Ska vi, ska vi kliva fram till äh, mittfältet? Vi kliver vi vi i mittfältet sådär. absolut. Uh, och vad har vi, där har vi en ny spelare in som även kan spela anfallare, då, Nabil. Eh, som vad jag har sett i BPS kan spela både höger-vänster-anfall vänster-mitt-höger-mitt-anfall mm. vänster, mitt, höger, mitt, målfarlig poängspelare mm. rakt av liksom eh, där är ju Noaiko jag tror och hoppas att det är en riktigt fin värvning min Spel. känsla är att du har rätt det. Jag har inte mm. sett honom spela ens. Men som jag har läst och hans attityd så känns det väldigt positivt. Jag, jag har sett ganska mycket av honom och det man kan säga. och Man har ju följt han liksom Twitter och allt sånt. Mm. Och han, redan innan han var klar så var han ju en gänget. Mm, precis. Man såg mycket hänga och snacka med alla gnagare. Och, mm. och, och John Gudetti klev ut och, och, och liksom redan innan det var klart och skrev liksom att Nej, men hämta gå till AIK liksom. Mm. Och det är alltid positivt med spelare som verkligen vill komma till klubben Som kommer till klubben Och, och förhoppningsvis kan leverera också mm. Och det är ju på en position där det ibland har gått lite knackigt Yttermitt fältplatserna, mm. Har inte Martin sin bästa dag Och är DG lite, lite skrajsen Som han har varit ibland Så Precis. Då har det ju sett hackigt ut där Och, och det är ju en spelare som Nabil är ju en spelare som kan gå in och röra lite I grytan mm. Så det, det är en jättebra värvning Kikar man annars in i mitt fält så, så ser det jättebra ut med mm. Celso i sin nya roll. Ibrahim Moro som kom in och, och var ett monster på in i mitt fältet Han kommer att vara vår bästa spelare i år, det är min känsla Alltså, det är ju det är en, en ny Derek liksom. Mm. Fast, fast. Derek hade ju mest. Han var ju mer boll liksom. Och Derek tog det lite tid för innan han kom ja, in. Ja, men den. precis. Och både Derek och Duller som har varit våra två liksom mm. defensiva speluppläggare om man får kalla dem så. Mm. Eh, har ju, de har ju bara varit liksom, Bollskickliga, passningsskickliga Medan Ibrahimoro Är inte bara passningsskicklig Utan han är även en bollvinnare Precis. Eh, Och det var ju inte riktigt Dulle behövde ju Ortiz bredvid sig Och, mm. och, och Derek behövde ju tjäna bredvid sig liksom. Men Han känns ju som en evighetsmaskin Som bara springer fram och tillbaka på bollen, fördelar det vidare Tar aldrig slut Vinner boll, fördelar boll liksom. mm. det, det är en Gattuso och Pirillo i ett kan man säga det eh, ja, det är riktigt vackert kan jag säga eh, Men annars så, så Det enda som är där är att han kan spela lite ovårdat ibland liksom. mm. Det är lite dobbar som kommer flygande eh, Men det ska ju göra ont Att möta oss också Men, men vi får inte dra på oss några röda kort liksom. ja. eh, Men på mittfältet har vi väl inte Ryktats någon på väg bort så Det är vi väl Helge kanske... Ja ah, just det, är Helgi, Helgi. Just det. Men det är ju också att AIK har varit ute efter att kanske bli om med honom också. AIK har väl kanske velat sälja. Mm. Eh, och där plockade ju Öster var väl de som var närmast. Mm. Sen plockade väl Öster... Eh, Josef Älvby. Ja, precis. Från, från häcken som, va. Som enligt de var likvärdiga spelare. Ja, precis. Och, och, och meddelade Hel Helgi då att vi, vi har fyllt den luckan som jag hade tänkt fylla dig mm. med. Eh, och, och då valde... Jag... Så nu har det ju varit lite sådär liksom lite media men, jag Helgi har gått, också. Ja, precis. Men Helgi har gått ut lite grann Och liksom AIK ja, ser ingen framtid för mig mm. och, och Jag vet inte vad jag tycker om det Att man går ut och liksom Ja Nej. det blir nog bara året ut Men vad då bara året ut liksom Det är en hel säsong som ska spelas Jag menar gå in och, och visa att du ska vara kvar ett år till då. Mm. Det är väl inte mer med det Alltså det är väl bara bita och köra liksom Ja, han visade ju under hösten att han är klart duktig spelare Och Absolut. han är bra, bra spelare Sen, får, sen känns det som att nu får han det här året på sig visa att han ska vara kvar Sen får vi se vad som händer med truppen Säljer vi några spelare sommar Då kanske det är värt att förlänga med ja. ja men precis Och så har vi ju Vi har ju Råp Precis. som kan lida där inne också. Och sen har vi ju Maripo på utlåning Maripo som på jag utlån. tror mycket på inför framtiden. Ja, jag ska inte uttala mig för mycket om just honom ni, eh, i och med ja, vi goda vänner. Så att, men det är en jättebra utlåning tycker mm. jag och det tycker han nog själv också. Mm. Och vad har vi mer då på mittfältet? Vi har Martin, han är väl... Martin, är Martin. Som, Martin som skojade lite om sitt kontrakt i höstas. Ja. Visste inte riktigt vad han skulle spela i år. Nej. Och har varit nere... Jag har blivit orolig för att jag har varit mycket varit nere i Malmö på besök där hans... Ja, hans frus familj är väl därifrån? Ja, jag det. och dessutom så är hans favorittränare genom alla tider, Rickard Norling, därifrån. Ja, men sen snackar han ju mycket, mycket strunt också. Han skriver mycket konstigheter ja. på Twitter. Man börjar men man liksom, blir orolig, ja, det, blir med man. Om. det blir man. Malmö har ju snott gamla, gamla råsunda profiler förut. Mm. Nu med hans blå kompisar som Milosevic tillbaka och, och, och Nabil som tydligen är en bra polare också kommer in i laget så hoppas vi på en ny där kanske. Ja jag hoppas det. Mm. det. Det är roligt när han är i form. Mm. Och sen har vi DG, han blir ju kvar mm. eh, och vi hoppas att utvecklingen fortsätter. Och att han tar lite poäng i år. Ja och det har ju inte gått spikrakt uppåt för DG utan det har gått sakta men säkert uppåt mm. och vi hoppas att det fortsätter att han, han tog steg förra året jag tror att han kan mm. ta dem sista det här året. Att han börjar göra lite mål för han kommer ju i lägena ofta. Han kommer i lägen ofta men eh, sista lilla självförtroendet saknas mm. eh, ibland ser det ut som men eh, mer speltid eh, ger mer självförtroende och ger förhoppningsvis mer poäng mm. eh, ja. Kan vi ta den sista, sista lagdelen? Anfallet mm. Vad känner du om det? Där har vi ju tappat Allsvenskans bästa spelare mm. och plockat in en riktig joker mm. i Kennedy, Igbo och Anna Nike är det, är det så man uttalar hans namn? Jag vet inte, men jag, jag tror det. Eh, men, eh, det vore så alltså fint det, om man. gjorde det han bra. Har ju, han har ju potential att, att vinna skytteligan i Allsvenskan. Mm. Och varje gång man har mött Djurgården så har ju han varit en spelare som man på riktigt har varit rädd för. Mm. När han spelat. Absolut. Och han har ju gjort mål i en del derbyn och sådär. Kollar man förra året på, på uh, där i häcken så är det lite samma spelartyp sjukt snabb, går i djupet och målfarlig liksom mm. Sen, en sån spelare är ju en sån spelare som behöver liksom känna förtroende och, mm. och det tror jag att han kände inte det i Djurgården för fem öre Men skulle du en snabbare än CH då? Jag hoppas det. Ja, är. Jag hoppas det. men jag hoppas, Seo ja, var ju så snabb så att han... Så att han inte fick med sig bollen. Ja, han glömde ju bort bollen och, och ibland var han för snabb för våra svenska linjedomare att hänga med. Ja. Jag hoppas att, att Kennedy är minst lika snabb och framförallt smartare. För det var väl där kanske CHs ja, svaghet låg. Vår köra målvakt Ivan Turina säger ju att han är otrolig. Han gör mål hela tiden på träningarna. Mm. Och det är, ju, det är ju bra. Det är jättebra. Men samtidigt ska vi komma ihåg att när man frågade spelare... När Tette Bangora kom mm. så frågade man eh, spelare hur ser han ut? Mm. Eh, och då sa de att på träning så såg det inte alls bra ut. Och Nej. sen vet vi vad som hände i Allsvenskan. Eh, så att vi hoppas att det inte ligger något mönster i det. kan ja. vi säga. Ifall det nu är så att Kennedy spottar in mål på träningarna. Eh, men jag tror att med rätt förtroende så har vi en joker där. Mm. Eh, sen, eh, sen har vi Henock som förhoppningsvis får vara hel och frisk och köra på. Det vart ju lite sådär liksom förra året. varit borta väldigt länge. Men nu har han fått vara med och mm. känna på det i höstas. Och förhoppningsvis kört en hel försäsong. Och få vara skadefri. Och... Ja, jag, jag tror ju att om Henne åker hel så spelar han alla matcher. Ja. Från start. Ja. Jag, tror, jag, tror jag tror det. För han är, är smart. Och man såg ju framförallt på inläggssituationer. Och hörner och frisparkar utifrån. och sådär, Så då är han riktigt smart spelare. Mm. som är Han är inte snabbare. Han är inte starkare. Men så har han varit smartare än sina motståndare. Mm. Och gjort. Varit nära eller gjort mål på just de situationerna. Och sen är han ju lite som... Han är ju mer en droppande anfallare mm. som kommer ner och möter och sådär. Eh, lite mer liksom Mohammed typen mm. eh, Men det vi kan sakna, och som är chansningen, det är ju den här som ska spotta in målen. Liksom. Mm. Eh, och det har vi inte haft i AIK... Men det skulle kunna bli det. Här det skulle Kennedy. kunna bli Kennedy, det skulle kunna bli Kwame Karikari. Det är också sant. Han gjorde ju en fantastisk höst när han var ja. tillbaka från Degafors. Det är lite samma samma som Seos fall där. Behöver få lite mer, behöver bli lite smartare som spelare. Mm. För, att, för att verkligen kunna ta det där extra steget. Men, men vad gör vi med Victor Lundberg då? Ja. Victor Lundberg, superstar. ja. ja. Han, får, han får ju får alternera. Mm. Precis som man har gjort hittills. Mm. För mig är han ingen... För mig är det ingen... Han är inte startspelare än. Liksom. Nej, men man vill han, ju så man gärna vill att han ska, ska, att han ska det. bli det. Problemet där är... Tyvärr, liksom, så många spelare har ju sina spetskvaliteter. Mm. Viktor är ju... Han är ju bra på allt. Mm. Men han är inte bäst på något. Nej. Han har ju ett bra skott, men kanske inte det bästa. Eftersom att han har en jättefin bollträff, men... Mm. Det är lite för låg träffprocent på mål, liksom. Mm han är snabb men han är inte snabbast och han är stark men han är inte starkast och det blir ju lite så liksom, att man får hatta då mm. eh, och jag menar det är, det är positivt att ha sådana spelare i truppen liksom, för att det, är, det är en spelare som kan föra traditionen vidare och mm. AIK-hjärtat och född och uppvuxen i Solna och klubben och allt sånt så att det, är, det är en sjukt bra spelare och, och nu sitter vi här och diskuterar eh, eh, man, lyxproblem liksom. Ja, Vad ska vi göra med Viktor? Man vill ju att han ska spela men samtidigt så vet jag inte om han ska starta. Nej. Det, det, det, vilka, vilka tror du startar i premiären? Eh, de jag vill ska starta i premiären. Det kan vi ju dra lite snabbt här bara. Vilka, vi vill, vilka, vilka vill och tror. Ja, vill och tror. Vi har Ivan ja. i målet. Absolut. Det är vi det. har eh, Nisse vänster, mm. Milosevic och Backman mitt eh, backspar. Jag byter och... gärna ut Milosevic mot Pertan. Ja, okej, okay, mm. okej. Okay. Eh, och sen så har vi ju sån till höger. Yeah. För den platsen tar väl inte Lalauele än? Nej. Sen har jag Martin Motomba till vänster. Ja, jag har Nabil till vänster. Ja. Utan jag att sätta dem så sätter jag dem ah, där. okej. Okay. Eh, ja, det är bra. Mm. <laughs> eh, och sen så har jag Celso och Ibrahim Moro i, som eh, inne i mitt fält. Mm, där är jag med. Eh, och sen så har jag Nabil till höger. Ja. Oh. Och där har du... Där har jag DG. Där har du DG. Oh. Eh, på topp så sätter jag... Eh, Heno Gojtom och Kennedy i Narike. Och jag sätter Heno Gojtom och Kwame Karikari. Ja. Grymt. Men det känns som att vi är hyfsat överens om elvan. Det är några, några positioner. Det är vänsterytten och ena ja, mittbacken. En mittbacken och en positionerna, en anfallare och varsin mittback. Ja. Ja, nästan i alla fall. Det blir nog bra det här tror jag. Ja, jag tror också det. <laughs> Tack så mycket för att ni lyssnade på oss idag. Vi hoppas att ni tyckte om att lyssna på oss. Vi kör igenom ungefär två veckor. I det programmet så lär vi snacka en del om Robin Kwajsson som vi pinsamt nog glömde att nämna i truppgenomgången. Vi skyller alltid det på, på premiärnerver helt enkelt. Vi ska också nämna att vi har ett Twitterkonto som heter Radio Råsunda. En Facebook-sida som heter Radio Råsunda och en hemsida inom kort. Där ni kan följa oss för, för mer information om programmen och ge oss lite feedback på första programmet kanske. Kanon. Tack så mycket för oss. Ha det bra. Hej.